بسم الله الرحمن الرحیم موږ كنا مسند فاحجیت خبر واحد بیان کړو او هغه شروع ته بیان کړکم چې د خبر واحد د حجیت لپاره प्रकारे دی او د عمل لپاره پکار دی خو دې نه مسند تقسیم ذکر کړي اوا مقامات ذکر کړي چې کمځه کې کوم از یونو کې کی باقی اس هغه له ترجیح شي په خبره واحد باندې او هغه مقامات ذکر کوي کې کم ځای کې کی باقی اس په حدیثي او خبره واحد باندې هغه استشهادی دا د لپاره تقسیم دراویا نه په اعتبار سرا رایو کوي چې راوی فقیه رپکی په اعتبار سره تفصیل کوي اته وايي ایجا سبطا هر کله چې خبر ثابت شو ام ان خبر الواحدي خبر الواحدي لري حجت د دلیل دی د باندې په حجت نیسل شي تعامل لپاره قُلْنَا من قلنا, قُلْنَا مُنگوائیو انکان الراوی ہر قلعہ چینا بروایت حجت تین اوز دی جانا دے اور کسی تقسیم کئی چیراوی کے لدا سوی جمارو بالفقہ وی والتقدم پی الاجتہاد وی مسائل زان لتعلق لری احادیث زان لتعلق لری مسائل زان لجدہ خبر دا حادیث زان لجدہ نبایی کراوی دا سوی جو روایت کولو سرسرہ راوی خودے محدث خودے روایت بایانی خسرہ دے دینا فکاحت و تم الله ورکڑے دے پویا او سمج ورتم تم اللہ دین کے ورکڑے او تقدم پل و تم نصیب شدے نپدی صورت کے داغر روایت اغابا بغستی او کیاس په پریход شي داغه روایت بغستی شو کیاس ما په خوده شي او داغه لپاره مثالونه بشکي تاته کل خلفائے راشدین شو کله خلفائے راشدین 4 شو ابو بکر صدیق عمر عثمان علي رضی الله تعالى عنهم دا شو او دا کرنګي ابادله سلاسه شو عبد الله عمر صحاب شو عبد الله بن عباس صحاب شو عبد الله بن مسعود صحاب شو د کچ کندید دا ابادله سلاسه ویل اگر موږ جنت را لګانې شو مدام څخه هاتواله لري او تو الله ابن عمر سره عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود سره مکمل د احنافو د فقې د اورمدن د فقې بندې دي ذکر اني شو او زیب ابن صادق رضی الله تعالی عنہ شو اما زموږ جناب سید فضل الله صحابي دي چې نوې رسالت السلام يمن کې قاضي جوړ کړو ابو موسی شري سهوند سرا ادا کووږه شرع دي الله تعالی ان هاشو تاगेन بلا روايات بلا مسائل نکلي رضا, رضا, رضا الله تعالی عليهم اجمعين دا ټول قدامه شوه دي ففق سره او فنظر سره او مسائل سره د حدیث حجت دې دی دې په مقابله کې کی با کیاس پرهودېشي کیاس لپاره ترجیح ورکول نه شي پټه شوې ان مالک سره برګدانه کلکول شي چې مالک سره دلتم کیاس له ترجیح ور کوي او کیاس مقدم غني په هر واحد باندې داور پر بیا غ دلیل پیښ کول شي چې ابو هرصه ابن ابي او پر مال جي جن ابي السلام روایت ده چې چا جنازه او چت تکړه د جنازه کټ او چ من حمل جنازتن فليتوزا چا چې جنازه کټ او هغه دی او د سوکي ندلنه ابباسه د خبره رات کړه چې اغه ټول پرمن ايل زمينل عذو من حمل عيدان يابسا اي چې موږ اوشلرګي د کټنو اوشلرګي او بازوغان موجودان به اوچت کړو د دينه باندې او داسکه اغه راځي کوم دې دک روایت د اغه مطروب کو عبد الله ابن عباس فقيه انسانو د اغه ا روایت په خودا انه د دینه په تلګي چې خبر واحد اغه کله قياس قياس کیاس صحیح هوي واحد به په شي خدا خبره نور نورو علماء ذکر کړه د امام صاحب امام مالک سبحانه په کبیره روایت سره دا خبره ثابته نه اگر چه اره تر په دا منسوب ده خدای خبره د اغه نه کېدینش د دې په ثبوت کې د اغه یقینا کلک شوباده او روایت ته ازیت ترجیح ورکې امام مالک سبح خبرم ځه په ل نو څنګه اغه د داسی فقهاوس او روایت هغه بیا د کیاس مو مقابله کی سکه فریدی چې کیاس مقابل کې کی راشی په شرط ده په دا خبر سین له یوه خبر اټفا کی دا چې دا سیزه کې د بیا خپل ځی په اساس وي په یوه سبتن خبر واحد حجه هرکل ثابت خبر واحد دا حجه ته کله هم وي ان کنا راوی کچری وی راوی معروف مشهور په فقه سرا پر تقدم ته څ چار تک خلفای راشدین شو ابد الله شو زید بن ثابت شو معاذ بن جبل ابو نصار شری الله علیهم د الله دی په دې باندې اجماع این پټولو غیره عدین علاوه شو وغيرها ابو دردہ سیف شو نم مند او چانا اشتحرا بالوکی چھا مجہوری ففقی سرا والنظر او پا سوچو پا فکر سرا فا اجتحاد سرا دو کانا حدیثم حجتندہ حدیث پا حجتی یترکو بھی القیاس او داغی پا مقابلہ کی بس پر خودشی قیاس پر خودشی حبرمزین ترالا وین کانا الرائی معروفا بالعدالت والحقز والضبط دون الفکھ مثل ابی حریر وانس ابن مالک ابو رسد دامن دل ت ځې درست نه ده په پکو حاو کې راځي خو به هرحال مثال له مثال کې مناکشه نه کړایي مشهوري فادات سره په حب سره په زمت سره له صحابه صحابه کې ټول موجود دي قرون 300 کې عدالت شته نددي او خو ففق که سره مشهور دی ففق که حد سره مسائل سره داسې پټلګي چې دا په تریم لويږي د خلکو سوالونه تا کوڅنه تشوي هغه نور راویان دغه شاګردانو نکړتوی چې دا, نکل دا ما مسلې تپوسو پوسو کده دا غیر ټول نه پتا لګي چې مسائل مین کری. نو کدا سينه نه کبو رسپ شانه ابن مالک شيخ شو نبيه دې کې تفصيل دي فموافق احاديثه القياس کدا د حدیث موافق د قياس سره شنه عمل به عمل به کولی شي و ان خالفه او کومخالف شنه بیا د تمام عمل کولی إلا لضروره مگر دوجد ضرورت نه سلور صورتونه شو دي سلورم صورت ولادت کوم هوجان هواږي روي عرب فقيه ته حفظ زبد او سر د فقاهت نه کو حديث سره کېاس موافق ته کنه موافق دي دو صورتونو په اساس راستي شي حديث سره راستي شي هر یو حد با دو صورتونو نشي حدیثی موافق تیده کیاس سران اغسطه بشی سالورم یو اخیری صورت دار دی چراگی گیر فقیح دی او روایت دی موافق دیس سران ندی کیاس سران اس کے دی صورت کم تخابر واحد واقع لی نمطلق دار دی کیاس بلکل بچ کیاس تا دی جروت پات دی نش چنا دیو چنا دل بیا دی یو صورت کی داغیر اپارت بادری وجه ذکر کشی دی صورت کی بخامہا کیاس اغسطه شی زکر قیاس هم شریع دلیل دی او باغی بانده نصوص موجود دی فاعت ادنو یا اولیل اب اصوار نور خلق تاغورا ای حالت تاغورا اخفل حالت تاغورا اخفل زان پائی ما نکیاس کیا او کومونا ایمان رانو اللہ خلاق شو نظان پہ قیاس کیا قطع سم رانو اللہ سوشے خلاق شو نکیاس حکمشے رائی گئے انصداد براشی درائیں قیاس بمکمل اغسشی متروک شو حال او ثابت د نبی له اسلام د سلام په احادیث سره علاوه ځین ترلک نه مازه ابن جبل څخه به به مازه تقضيه مازه روایت کنه زده قرنګي ثابت ته کتاب الله او حدیث د نبی له اسلام د سره هم او قیاس د عي حجتي تثبته اجماع سره هم نه چکم شي ثابت ته پنست کتاب الله سره اور کوم شی ثابت په احادیث رسول الله صلی بما علیه وسلم بماذا تقيما المشهورات دیبا محکم ویل دي او اجماع د امه تم دا کیاس منی د چکم شی په دلائل ثلاثه سره ثابت دی هغه به مکمل متروک شي نو لري وجنا ديز هي کی بسره په کیاستا ترجیح ورکول شي وان خلقو او قدك خبر واحد مخالف شر کیاسا لم یترك نو دا حدیث روایت باندې شپره هده الا للضروره مگر دوجی ضرورت نه ضرورت شی و انسداد باب الرادر و از درایبه بالکل بند شی کیاس مو مکمله حالانکه کیاس حجهت به دلائل <تصفح> <تصفح> مثال پیش کی د سلورم صورت ته لپاره مثال پیش کی و ذلک مثل حدیث ابي هراره فی المصرات لو دویره پر مثال شی حدیث مخالف شوی د کیاس سره لوی غیر فقیق وی فقاحت سره شهرت نلری داوی د دا فراد د ابو هرسه حدیثه حدیث المصرات د مصرات د کرے چه پیغمبر لسلامت و سلام نه کل لچلات سرل ابل ولغنم تسریه ما کړه او خانه او د بیز تسریه دی دا چې سره سروې اره خرسی نه دا غنه مخ کې سره ډک کی ویله شیما چې زکا التملک پساله دوکه پاسانه خو جل کړه هډر تا کې راته ولانځه ولانځه ډاکه نبل په هغه بانډیو کې صحیح شه پیغمبر لسلام دې مننه کړه زکا تغریب مسلمان ناجیز ده په مامالات کې اصل قاعده تغریب المسلم ناجیز دی که هغه په سروو کړي که هغه یو سړی پکې کې لاندې خوش زونکې باندې خراب کړي لاندې لاندې کړي پاسه کړي خبرم ځهنم تراله او هغه تغیر په دې صورت کې نه شیخ ارسای نه داغه غیب بیان نکي او کړه تغیر په دې صورت کې چې تم ملاوت وکې ملاوت او کړه تغیر چې سمره صورتونه راواله خو اصل قانون د شریعت لري تغیر المسلم مسلمان ته دوک اور کول دا ناجیز دی ومن سب خلک طریقه ورج په کومه طریقه واندو دا خراب مال سره او باسو داغ لپاره دا خپلی طریقې دی کله ولا چلل شي ته په ونشي هغه بدله پګوته کې غا چولي چې تا کور کې پټ نه لګي دا زاړه ټم کډون او مقاماته تستر پټا و لګيږي আজি دا کسب سره لر شي نو ته بخفشاله کوړه براشي شيره مان تشغوه او فکر الله چې مسک کې هم مسک پړډو دتغویر مسلم لپاره دا غی قانون د باتول لپاره اسلام باندې خپل ټولو لپاره دوه مالټو خپل طریقې را او د کسبانو خپل طریقې را د باغون ولختله طریقې را غ خپل طریقې دي شریعي پر قانون باندې څنګه خپلږي خو باندې علي شریعت او هغه ویلې دي ار ار ار زکه چې تغویر مسلم درشه نارواله یو قانون ده د حدیث نو مصطفی کی خبرونه درځي کنه هغه د ماتول لپاره دا خپل طریقې پټي کې توا مبارک علی پیغمبر علیہ السلام دی میدان او پر مایل چلا تسریل الابل والغنم تاسو تسریه مګره د ابلو او د غنمو د بيزو چې په دې باندې خلق دوکا کې خو بار حل کې دی شی باید چې یو شی منو چې خلقو کې نه حل هو به راوځي کړه نبی علیہ السلام د غیره پر متبادل فتوا ذکر کړه به پر مایل باندې تا اغه چا چې د مسررت بيزا یو خو واغستو نو د دین وروستو د تا په وله بخير دا دو نه زر دي 230 فکر دي بعد ان یې خپل بها رسته چې دی اول شي ان راضي يها ان سکهه کدي ته راضي نه دي ځري اساره کی د خبره خبرم اصل ذات نه شه د سبب کې دوکا وشا الله دې داسره پوه شي بس دو دا تختل حق پروګو غو نقصان ورکونه دی دې اساره کی و ان سخه تخاو کدي غصی صحیح رد ها وسع من تمر دک بزدم واپس کی چون کې دي د تمعلی شي دي په مقابله کې د یا اساره کجری 4 کیلو او 200 گرام کجره واپس کی د مسلم روایت ابو داوود امرغسته دغه روایت دي تر روایت تسریو ول کی هغه زمهن تراله ول دی حدیث ته یو غوړی رې د کیازه مخالفت شهدا د زماناتو مسله دا او زماناتو کې یا صورت مسلم مانوی دعا لور کول شي هغه سه پېچره پیدا کی کی او صورتن هغه سی وداور کول پکارو چی ته وره یا کاره سپه میلاوی دا قیمت تر کو زماات ته مسله کې سل دی او مسله صورت یا مان یا صرف صورت مانند دی ی قیمت دی او ق نه ملاویږ د زمااتو مسلا دا دهاخیررت ته خبره پاتې شوه دنیا ک پنی شته او خیر ک ناګار دی چېس مثل نه ملاوی خیریت غناګار دکسو پاتې شو نوپ ته چې وورې غ ملا صحیح شو او کم نه میلا نو کمې کم قیمت و که نه اوس ته چې اوګورې نو مکمل عرص وجه جدا خوده مکمل کیا اثر متعارض دي خبر هم ځه نن ترا لګه مسل سوری په دکره مانوي درهم دینه او کوم سره نه ملایې بیا تک څه پیسې غومس ملایويږي اوس دا حدیث سره ربک الله تعالی دې ګیا سره ان دې خبر هم ځه نن ترا لګه تهدا اگرچه امام شایفر احمد احمد احمد اللہ لی اگرچه امام شایفر احمد اللہ لین اگری پتاک که بانده پتاک که زاہر بانده عمل کڑده صحیح شکنم او امام عبد یوسف صد او امام ابن عبد لیلا اگری پتاک که مسلک ده چه تاک واپس کی او قیمت دپیبا واپس کی اگر امز حنترہ لگنم او دل تکی منگ گمو اگر دی تگورو منگ اقیاس چې دا روایت منشي قبل له کیاسته بکتيش امام مسلک چې د لیکته او دا امام مسلک هم دا کړې چې اصل کې داو چې د تم مبيع ملایې د پکارو د وصف د سلامت سره او پس د سلامت سره ملونه شو وصف کې سلامت یعنی چې قرजात د تم مکمل <تسفل> ملو شو او په تر پهات د وسب سره پهات د سلامتیا د مبيعي <مؤس> مرزيګ <مؤس> وایې کې دا پاور کل انور کل د مبيعي وسب ته د تم مبيع <مؤس> مکمل ملو شو وسب کې صرف دو دو او دو سلامت یانشته لہذا د وصب دوجی نادره کوله نشي اوصب دسلامت په قلت او په کثرت د لبن سره اغه نه خرابيږي وصب سلامت دا مراد دیتا دا دی چې دته بده د مبيا سالم ور کوي که صفاتي اغه وي او که صفاتي اغه سي نه وي نوصب دسلامتيا په او د کثرت د لبن سره نه او خبرم زه هم تره لگا نو او نو د امام صدق کا شه د مشتری لپاره ولایت در نهشت واپس کوله نهشت په سبب د تسریب باندې کشرته نو لا غوله کشرته نو لا نو لا په سبب د تسریب باندې دی واپس کوله نشو کشرته نو غوله چې باید د درې ورځې زګورم خيار یې خو سې شکن نه به خو واپس کولې جوه نو به عیقاته عواب ده او شو ارسو کشو نو د کله په د کسر د وسپ د مبيعه دی د وسپ سره او په کینه تلل کثرت د وبن سره ولوسط د سلامتیه کې نقصان نه دي سالم او بیا ته ملول شوړه او سيدې واپس کول نشي دا څه مسلک دی دا نه اف او د وبوسط سره د دې کا ویلې تا کوم مسلک شو چې هغه دی واپس کیو قیمته دی واپس کی او بازي شوابه او غیره هغه د کتر ته دی دی په عمل کولو په ظاهر د حدیث باندې امام صاحب مسلک تریز وګراګنه پیغمبر علیه صلاتو السلام د حدیث نه د معلومیږي اختیار د واپس کی او کیسه رہیه کو واپس کین وکجوری ورکر کیو یو صاحب امام سبوی چی واپس کوله نشی ولی امام سبسته کتلې دل تکه کیاست تکلیو حدیث متروک کوله ده خبره درځه ترال په دې باندې بیا ډیر وګد په سن دی اگر چه هغه د دې جونجېش نه لری چې هغه دل تکه وکړشی خپله ردی قانون باندې ځان پورګه دی اصل کے د سند کې سمسلی هر کله چې بالکل د عقلی کیا سرا مضبوط کیا سرا حدیث متعارش شی نسانت کسنا سمسلا وین خالقو او کم مخالف شیخا مثل دا غزین شو وزالکا او دا دیده پرمثال چی مخالف دے کیا سوی حدیث وابی حرار حدیث در ورس در مصررات چارویات کلیشای در بسگی با مصررات کی وین مجهولن او سو درم صورت ذکر کردی دو صورت اخوذی کرشوکا نا معروب بالاجتحاد و غیر معروب بالاجتحاد او مجهول مجهول مطلب دا شیراوی باغا معروب بالاجتحاد دے او قند دا پتن لید دا درم صورت دے او روایت تن دکا حال دے شیراوی باغل داز مجهول دے پا که حد یو حدیث تنرائیت شویده یا دو حدیث تنرائیت شویده آن با نجی حدیثو کی دا حال <سؤال> دے اگه کم پتن لگی حدیثو کی دا حال دے چیاتی یو روایت تیاتی دوا نو فقاحت پتن لگی لیکن اگه لیک بارمثال در کئی در سو دے وابی صدق وابی زو وابی صدق ابن معبد غالباً او سلامہ ابن المحبقت دا شو دا دو او دا دو صحاب شو نو دی بارک دے تفصیل گئی چکله روایت یو حدیث یا دو حدیثه نکلی او روایت مجهول د فقاحت په بار سره <تصف> با رو او وصنو وصنو دا دا روایت نه دری روایت شوی دی بارکه د تقریبا تقریبا ډیر اقسام ذکر کړي یو دا چې روایت بریواته نکلی هره نکالت سلف وکړي د روایت مجهولنه او سره سره شهادت یې کولای د تصحیح باندې چې صحیح روایت صحیح روایت نکلی کړي د یو د کسور د شي سالت نه ساکب تی غایتن ری وای نه کړه او د کتهه عامنه ده کړه خبرونه ته راغله نو د دې دوه صورتو مبارکه حکمدانه چې روایت نه سلب وکړي او د شهادت یې ور کړي د صحت او یا ته نه چبشي وی دي نو دې دوه مبارکه عمده ته خبره ده حدیثه او مصلح حدیث المعلوم ته د حدیث پر مصلح حدیث د چاره د معروف څنګه د معروف د فقه واله د عدالت او د ضبط واله حکم دي طا قبل له شی په کیاس باندې مقدم کول شي نو د دو حدیث باندې کوم له شی په کیاس باندې بس کول شي مقدم کول دو صورت شو حدیث او خش وين كان ربي او کړي مجهولاً مجهولي داروا روينا به حديث رمشي معلومه مگر په حدیث سره رواه او چا روايت کړي له به حدیثين يا په دوه حدیثو سره چي روايت کړي دي مثلو وابسا و يا وابزر لبس او نقطه پشته اور نوکرا سینہ کرے وځي نو معبد ده او د ګورو چتا وصلمت ابن المحبب پیر معلوم ده نو دیوځينا شامله کې به ورکو سبق هیر وته ام ان شاء الله وصلمت وصلمت ابن المحبب دا رضی الله تعالیهما فاین رواه الصلب نو دی برک کانوند ده کسلق د مجهول نه روایت کړه او شهید او شهادت یې کړه به په صحت د مجهول باندې ته معنی په یو صورت او دوم صورت او سقاتوې چې کونه کړو انې تام دې د تان کو نه پرې راوي کی نو سر حدیثه او برځې د حدیث د دې مثل حدیث المارود پہچان د حدیث دا کوم له بشی او پو کیاسه مقدم کولیش دریم صورت د مشهور بار کې ده وې نو اختلاف فيه مع نقل سقاتانو فقذالک دریم صورت دا ده چې اختلاف کده کې شو مثلا چې د حدیث اگر صحیح ګرځولې اچھا پکیتہ ان کړه یعنی عبادت نه روایت کړه او بازو پکیتہ ان کړه د ضرورت له ترجیح نووار کړه نو فق ازلک اوم د ماقبل ماقبل بشان حکم دی ینه حدیث پشان پہشانه معروف ته قابلول بشی مصرحت ولنه دي دا ناكيت غلط شوی دی حشی ته وریک حدیث المعروف حتے یقبل او یقدم علی الکیاس ک حدیث ماکل ابن سنان نو اگر حکم دی چې حدیث پہشانه معروف ته ینه قابلول بشی او پکیاس به مقدم کو او د اغه د لپاره ام مثالا به حشيه کول کړم د ما کلم نسنان صبر وایت چې عبد الله ن محسود صبر وایت کړي عبد الله محسود سر نه تکو سکل شو د خزي بارکې چې د ک خزين یو خو سر نکاو کړه د لپاره نکو تر دې پوري چې د هاون ملش قبل الدخول صحیح شه او خزي سر نکاو کلام او مہر ولا مقرر نکو نو مہر ختم نکاس په مؤقت کېږي عمر سره نکاسر سر ترسره کیږي نه اوس دې لپاره وس شي چې خوان تمل شي قبل د دخول نکاسر ته دا نو اوه وتو پر مهل عبد الله ابن وحسود سے فاتحد شهر زب يوم يشوچ کو نفقال به اری توي اورا له محرمه سلسلې لپاره محرمه سلسلې نساءه له لا وک سواله شدتا نو سے وعده نکند دي خځه ته محرمه سلسلې ملاوی محقل ابن سنان اشجائی رضی اللہ عنہ دعوه کے پاس دو او اغو ویزگوہیورکم انا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کذا بی بنت واشک مثل کذائی کا فسر ابن مسعود رضی اللہ سرورا لم یورا مثلہ قد لموافقت کذائی رسول الله صلی الله عليه وسلم وردہ علی تر چیدہ روایت دو دو روایت دو ده ماکلي محق، نيسنال سي روایت عبد الله بن مسعود سه وريده خبر واحد او هغه وريده نو عبد الله بن مسعود سه انتهي خوشاله شو خبره نه تر انتهي خوشاله او پکیاس باندې مقدم هلند درويده کیفیت د ورده علي علي سه د ماکل روایت رد کو تقاليه مانس نه او بقول عربين دا کا الفاظ ہوئی دا کا بارکیس الفاظ ہوئی بوالن علا عقبه ترجمان اکمور کتا سپوئی گئی سیشو دا کا معقل ابن سنان اشجعی بارکی علی سے دا قسم الفاظ ہوئی ما نصنع بکول عربی بوالن علا عقبه وقالا حسبها المیراس ولا مخر لمخالفت رائی وهو ان المعقوده اللي هي عاد اليها سالما فلا يستوجب بمقابلته اي وزر ادي ز مسلکدار هي چې دغه خزه ته د مہر نشي او په تشوار د دې د پیسو لپاره کې د جې چار روایت بیان کده د هغه لپاره کې عمدت کاله پازوي د ټکول منسک او دایو باندې چې د بول کوي علي حکبه په ان راه لپاره کې استعمال کو او ټکول کې نودلته کې وګوره ینه د دې راوی نو پته لګی چې د راوی کیفیت هغه د مجهول کیفیت دي دالسه تلته نه پته لګی چې د راوی کیفیت د څه کې ویته مجهول کېته او بیان عبد الله ابن مسعود څخه فقيه راوی دی د هغه روایت چې کلوورون د دې انتہی خوشاله شیته او شلیمکه کړي نه نو پته لګی چې هغه پر خپل کیاس د کړ روایت مقدم کو نو د دې وجې نه مونږ وایو کراوی داسي چې هغه کې لکه علی سی برت کو عبد الله بن قبول سے کو تبول کو اختلافی راوی نبیان دا بارے خبر ادا کرا چې دا روایت په قیاس مقدم کولي شي سکه اختلافی را دا عامه عبد الله بن مسعود سکه په معن علی سے کہ او عبد الله بن مسعود سے مقدم ته با بچا باندې پر خپل قیاس باندې پتاه ولګی دا چې دا, دا دو روایت دم قیاس مقدم کولي شي نه ده کوئی عین اختلاف فيه او کہ اختلاف ته کښه کا تلک عبد الله بن سره دنا کنده سکه چې نه نه مجهول نه فکذلک نو دکرنګې مو مقدم کول شي پکې اسبانه عندنا پنځو زمونږ باندې داسې صورت چه درې سره د صورت د مجهول باره کې ذکر کړي و ان لم یظهر کشی نو ظاهر شوی د سلفنا الا الرد مگر صرف رد او رد نتی د کم جانا کړل ته د کم باغ مولې چې سره په دغه مکمل نه دی قبول کړي بل مدا منکر وګرځي دو صحیح شګان لك لكي بل كل سلح فنة فين فنة رد رد دا اغير رد بالنسبة للمنكر كذلك ابتدائنا ما في قبلولو مشي لكي حديث بفاتيمة بنتقيس خبران زيان ترالا فاتيمة بنتقيس دا خبر بيانولا فنة عقب دا خبر اقولا شي اغيط تخل خاون تلاق ورقا دري تلاقا خبران زيان ترالا اور نبی علیہ السلام لا او نبی علیہ السلام د دې پر د نپکی او د سوکنا په څیرونه کړه چې دې پاتې مې بنت قیس او باندې فقہ او سوکنه ملاویږي عمر سے پو پر مئن لا ندؤ کتاب ربنا وسنۃ نبینا بقول امراۃ الذی التي لا ندری صدقت ام کذبت احفظت ام نسیت موږ دا الله کتاب د قران د خبره ثابتی کی چې متعلقه سلاسی بلا <ملاوی دا ملاوی دا ملاوی من دا اللہ تاب ملاویږي سقطنه ورته ملاویږي نه پکب ملاویږي موږ د الله کتاب نه خبره ثابتېږي او د سنت د پیغمبر نه ثابتېږي داسې خزر فاطمه بنت کیز پک ته ملګي چې دغه اختلاف فیصله یې را ده او کیاده دا درو وي کې راختیاوی داسې خزر په خبره باندې د الله کتاب او د پیغمبر سنت پریکو دي نشو خبر هم نه ترلاسه نه ديبانند د را راغلي لا تخرجوهن جوور نه من ب سپقران کې راغلي دي که نه اونا ف راغلی داسېبار کې اغطب قبللو د شي دی ته مست کار روایت کويخبررم ذهن پره بيور من او قذ ش بال صلب ونا ال رد به مگر صرف نولامي کبلحديث سو او حث بشي قبللوړ و ساه مستان کاران او دا به اوګزی مستان کار دا روایت په اوګزی نو قدی باندې عمل صحیح ده مخاليف کیاسره مخالب باندې عمل صحیح دی مخاليف کیاس او کیاس باندې عمل کول پکار دی اور تو سی وي وال كان او كشري لم يذور حديثه بالسلف اوس دا ده چې مطلب تو سلف او کی ظاهر شه اوس دا ده چې احاديث و د سلف باركه د اغي صحت بين او د اغي طان کل يدا اغي اختلاف کل يدا اغي غلط کل دا سلووره علا شورتونه مخک ځکه نه دی راغلی چې دا حدیث الټ په سلپه کې ظاهر شوی نه دی ته ظاهر شوی نو یو به څه辩 کلو یا به پاکستان کلو یا به اختلاف کړو یا به مکمل رد کړو سرور صورتونه کې لا یو صورت راغله او صرف کې روایت از هار نه ری شوی نو یو صورت مه ته راغله لو خامغه بنن صورت به متعین کول <سؤال> وای <سؤال> نه دیږي دا حدیث ساله په کې نو ظاهر شوه ولم يقابل <سؤال> برد ولا قبول <سؤال> مراد قبول کوم ځان راغی او مقابله نو شه غرض او قبول چا کړی چا قبول کړو ولم يجب العمل به په دې باندې عمل در سره واجب نه دی خبر زموږه ترالګا ولم يجب العمل لیکن العمل به جایز لیکن عمل به جایز دی لأن العدالة اصل په د هغه وخت کې عدالت اصل دې په دغه زمان کې خبر همزه نه دره لګا او دا به په انتهای طریقې سره د حدیث په انتهای طریقې ځای په طریقې سره ثابت شو چې روسته معلوم شو او هغه ټنګ مکمل مहितی نظر راغله کې عدالت په دغه زمانه کې اصل دې نو عمل په جایز دې عدالت او ضبط او حفظ د کُرونه کې اصل دې نو عمل په جایز دې خو واجب نه دې لیکن العمل به عمل ترې جائزن پریوان سے شیر ہے جائز دے او واجبو نہ دے ہاں لامن العداله دغه عدالت له اصلا د اصل دی په ذلک زمان تذک زمانه کې حدیث ترشه به خير القرونی قرنی والا حتی ان روایت مثله دا مجهول حتی تربیق بوری ان روایت تا روایت تا مثل دی مجھول پی زمانینا لا يحل العمل بیهی کازا من زمانی والا نکلی تا مخینا نکل لا يحل العمل بیهی عمل بی حلالو ندیک لی زہور الفسکی دا وجه دی زہور دی فسکنا پدی زمانا کی دا وجه دی زہور دی فسکنا پدی زمانا کی